То було чиєсь хуліганство, дурнуватий розіграш. Я не надав йому особливого значення і відразу ж забув про це. Телеграм мені прочитав Кондуфор, який викликав мене до ЦК. Ми весело поговорили, на прощання Кондуфор сказав «Я так і думав, що це хтось послав за вас, ви ж нормальна людина». Сьогодні ця історія мені також здається містичною. Ніби хтось нечистивий передбачав, що мені невдовзі доведеться посилати іншу телеграму – і вирішив таким маневром підірвати до неї довіру. Та, незважаючи ні на що, якась таємнича сила невідворотно посилала мене на поштампт. Все я знав наперед, знав, що мою телеграму витлумачать як цілком певного знаку психічної хвороби, а проте мусив іти і виконувати вбивчу для себе справу. Особливо мені було гірко, що цього разу Кондуфор уже не зможе назвати мене нормальною людиною. Він, звичайно, і попередню телеграму припише мені. Таке співставлення остаточно його переконає, що у мене поїхала стріха. Кондофора я шанував за його позицію щодо моєї п'єси, та й остання шабля була надрукована не без його участі. До неї також були цензурні претензії. Що це було? Яка сила керувала мною? Враження виникло таке, ніби на мою голову накинуто полум'яний шолом. На жаль, я не маю копії цієї телеграми, де вже було зберегти архів за мого способу життя. Адже я згодом зазнаю близько десятка тотальних трусів, але зміст телеграми добре зберігся в пам'яті. Він загалом виглядав так: Советському народу угрожает неминуемая катастрофа ТЧК. Його можна збіжати синою всенародного подвига ТЧК Нельзя опоздать ТЧК. Прошу принять лично объясню подробно. Микола Роденка. І ще раз прошу повірити, це була акція абсолютно підневільна. Не я це робила, мною робила якась надмогутня сила. Це стосувалося і самого тексту, і моїх подальших учинків. Безумовно, я нічого не сказав Євгенії, коли вирушав на постампт. Та, мабуть, я виглядав так, що в неї небезпідставно з'явилася думка про мою психічну хворобу. І мій й сам собі здавався ненормальною людиною. Не хочеш робити? Робиш. І здавалося, якщо не виконаєш того, що тобі велено з неба, обернешся геть на попіл Мимоволі пригадував біблійних пророків, скажімо, Йону, якому належало побувати в китовому череві, а відтак іти й пророкувати Та хто повірить, що такі явища можливі не лише в біблійні часи, але й сьогодні Ось чому на цих сторінках я вперше розповідаю про те, що зі мною діялося Без намагань замовчати і приховати «Розповідаю так, як воно було. Сьогодні ж бо з'явилося стільки знавців містичного, що їм віддано ледве не половину телевізійного часу. То, може, і мені годі ховатися з тим, що я тоді пережив. Тим більше, що, на жаль, мої пророцтва збулися. Якби ж ти міг, шановний читач, уявити, як моя рука опиралася, коли настала мить подати телеграму у віконце, де сиділа молодиця з привітним обличчям. Я й досі бачу перелякане обличчя». Молодиця вхопила мою телеграму і кудись побігла. Хвилин через п'ять повернулася з непроникним видом і ніби спокійно, незворушно виписала мені квитанцію. Але я бачив по її очах, що спокійною вона не була. Розумів, що симпатична молодиця ходила до свого безпосереднього начальника, а той встиг зателефонувати начальників головпочтанту. До мене я не пішов, покапився до кондофора. Мені здавалося, що я йому зумію все пояснити, і він мені повірить. Секретарка відповіла, що Юрія Юрієвича немає. Тоді я написав йому записку такого змісту. Цього разу телеграму Микиті Сергійовичу Хрущову послав справді я. Прошу повірити, що це дуже і дуже серйозно. М. Роденко Добре пригадую, що це було 18 квітня 1963 року. Пригадую тому, що це число багато разів повторювалося. В наступні роки, 18 квітня, я починав писати все нові і нові варіанти економічної праці. Саме в це число я був вперше заарештований. Це також належить до містики. Тим часом поширюються чутки про моє божевілля. Чим же я міг захиститися? Нові варіанти економічної праці виникали тому, що я не міг віднайти формули розподілу сонячної енергії в суспільстві. Інтуїтивно відчував, що кожен державно-економічний організм володіє специфічними каналами, якими розтікається сонячна енергія, нагромаджена вільництвом та скотарством, тобто енергія біологічна, енергія самого життя.